In zontenu, in zontenu, <tos> zontenu, bai, partidu bukaera arte orgenituen gurekin, zigarroa bizikin e, uh, dartsu eta uh, benez, benez beti bezara, joko e, uh, ongeira maiten. E, uh, wala, eta ara, e, uh, ongea txiki ezkeroz, e, uh, zelortu dugu e, haiek uh, amore e, uh, mandezaten bukaera e, uh, partidua e, uh, dame, irabazirik eta titulu hori uh, taldeari eskainirik. Tigi esker da, beti bere esperientzaek arri dit beti okitu ditu behar ziren hitzak pixkat duteagogineelarik eta ara ari esker parti dutik gen izatera.. Taldearentzat zat bizikiako gira. Beti danik gibelan ditugu batzen ogoita mahurte lehenmailako titulu hurik etzela irabazi eta noski, ondorioz, zarrotasuna hondibat da, tierritan iretzat. Hor bat ditugu iruzpalao aste pausatzeko, tituluaz gozatzeko eta gero emanen dugugu dugun guztia frantziako txapelketa irabazteko.